Faxa Ljepi pozdrav slušateljima emisije od Faxa do Faxa. Danas predstavljamo odjel za matematiku Osječkog srednjoškolišta Josipa Jurić Strosmera. Razgovarali smo s profesorom Kristijanom Sabom, pročelnikom odjela za matematiku, a razgovoru su nam prisustvovali studenti Milaninela Pet i Nikola Prološić koji je i predsjednik studentskog sbora. Pozdrav slušateljima emisije od Faxa do Faxa za Internet radio Srijem. Danas razgovaramo sa pročelnikom gospodinom Kristijanom Sabom u Odjelu za matematiku u Osijeku. Gospodine Sabo, dobar dan. Pozdravite slušatelje našeg radija. Dobar dan. Pozdravljam slušateljstvo radija Srijem. Dobrodošli na Odjel za matematiku. Hvala vam puno. Možete li za početak ukratko slušateljima predstaviti svoju dosadašnju akademsku i profesionalnu karijeru? Da, dakle, poslije diplomski doktorski studij završio sam 2007. godine na matematičkom pri Prijoslova matematičkog fakulteta u Zagrebu i pri tom sam stekao akademski naziv doktora prirodnih znanosti. Područje mog znanstvenog interesa je primijenjena matematika i numerička analiza s posebnim naglaskom na optimizaciju i statistiku. E, posebno na problema aproksimacije te klaster analizu. Na odjelu za matematiku sam zaposlen od 1999. godine, pri tome sam prešao put od studenta, asistenta, višeg asistenta, docenta, izvanrednog profesora i trenutno sam redoviti profesor i pročelnik sam odjela za matematiku. Tu bih želio istaći još jednu interesantnu stvar, a to je da je odjel za matematiku preuzeo studijske programe od bivšeg pedagoškog fakulteta, i to se dogodilo upravo u trenutku kad sam ja diplomirao i onda u tom smislu broj diplome, moje diplome je u stvari broj 1, dakle to je prva diploma koja je izdana na odjelu za matematiku. To je jako lijepo čuti, vi ste tu od mladosti, odlučili ste ostati, ali koje je vaše mišljenje o iseljavanju mladih obrazovanih ljudi? Matematika je ipak znanost koja ima najviše primjena i smatrate li da su studenti vašeg odjela u prednosti možda za pronalazak posla i ostanak u Hrvatskoj? Pa gledajte, ulaskom Hrvatske u europsku uniju bilo je zaočekivati da će jedan dio ljudi otići iz Republike Hrvatske. Ljudi naprosto idu tamo gdje misle da će im biti bolje. Kroz naš alumni klub Odjela za matematiku redovito pratimo naše studente i e, s jedne strane posebno smo poseb, ponosni na to što jedan dio tih naših studenata završava, odnosno pronalazi poslove na prostoru Uh, zapadnoj europskih zemalja, temeljem diplome koje su stekli u našoj kući. A opet s druge strane, žalosti činjenice što tako veliki, veliki broj ljudi uh, odlaze iz Republike Hrvatske. Mi smo inače u tom smislu poduzeli stvarno veliki iskorak u suradnji sa lokalnim IT sektorom. Pokrenuli smo jedan novi studijski program, prediplomski studij matematike i računarstva, koji je po svemu poseban, dakle konstruiran je tako da mladog čovjeka pripremi za ono što mu treba u, u danjem profesionalnom razvoju i vjerujemo da će jedan veliki dio tih ljudi ostati na ovom području i dati veliki svoj doprinos razvoju IT sektora ove regije. U posljednje vrijeme sve su češći zahtjevi za promjenama u bolonskom procesu. Hoće li u skladu s tim biti promjena i u obrazovnom programu odjela za matematiku. Pa, gledajte, sa nekakva aspekta pročelnika odjela za matematiku osobno ne vidim ali baš nikakav problem u stvari sa e, cijelim bolonskim procesom i sa realizacijom bolonskog procesa. Mi smo na našem odjelu uvijek nastavu radili na najvišoj mogućoj razini. Posvećeni smo studentima organiziramo pripreme za studentska natjecanja, imamo organizirane demonstrature, svi naši udžbenici dostupni su online obliku, imamo relativno male grupe studenata i po mom mišljenju vrlo, vrlo, vrlo dobru komunikaciju sa studentima. Što biste voljeli u školskom sustavu promijeniti? Kako se bolje prilagoditi obrazova... obrazovanje tržištu rada? Koliko ste vi kao studiju u skladu s tržištem rada? E, prilagodba tržišta je... Nužna. Dakle, mislim da je to nekako opći stav na našoj instituciji. spomenio sam malo prije suradnju sa regionalnim IT sektorom, ali isto tako moram reći da imamo vrlo kvalitetnu suradnju sa financijskim sektorom. Studijske programe e, revidiramo u suradnji s njima. Također, za naše studente smo dogovorili stručne prakse, bilo u tvrtkama iz IT sektora, bilo u financijskom sektoru, ili vrlo često se u stvari događa da jedan dio tih studenata završava na kraju kao zaposlenici takih tvrtki. Osim njih s kojim ste još institucijama i udrugama surađivali da biste ih možda ipak voljeli spomenuti slušateljima? Pa imamo brojne zajedničke projekte sa udrugom matematičara Osijek. Tu bi želio spomenuti večer matematike, stručni korologi i Žimsku matematičku školu za učenike osnovnih i srednjih škola i izdavanje časopisa Osječki matematički listi u to su uključene osnovne i srednje škole grada Osijeka, odnosno županije. Također mnoge od tih projekata su financiraju i grad i županija Osječko-baranjska. Također, suradnju sa Osijek Software City, dakle udrugom Osijek Software City koja na neki način okuplja lokalni IT sektor, sam malo priopisao. Također, želio bih posebno istaknuti da smo trenutno partneri s gradom Osijekom na jednom EU projektu koji se zove Real for All, u okviru kojeg se razvijaju modeli za kratkoročnu i dugoročnu prognozu koncentracije alergenik biljaka. Koji aspekti djelovanja vaše institucije su najrazvijeniji, a koji su možda najproblematičniji? Gdje ima još mjesta za promjene? Dakle, matematika, a posebno primijenjena matematika, ima ogroman potencijal. E, mislim, osobno mislim, da su ljudi odjela za matematiku prepoznati u međunarodnom znanstveno istraživačkom prostoru. Nežalost. Ne postoji e, dovoljne komunikacije između znanstvenika, istraživača i gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Za razliku od Njemačke, gdje je 60 do 70% posto doktora matematike, dakle oni koji su završili doktorski studij, završava industriji. Kod nas gotovo svi završavaju akademiji. To nije dobro. Dakle, na tim stvarima bi se sasvim sigurno trebalo raditi. O čemu vaš fakultet eventualno zaostaje ili se možda ističe u odnosu da najbolje europske i svjetske fakultete je li problem samo u novcu ili inerciji akademske zajednice učenito? Pa jedno i drugo, dakle sasvim sigurno postoji inercija sa, sa, sa ove strane, dakle sa, sa strane e, akademske zajednice, ali isto tako je problem što s jedne strane gospodarstvo je relativno slabo razvijeno u ovoj regiji, u ovom kraju, a s druge strane ne postoji ni inicijativa, prevelika inicijativa od strane gospodarstva. Naprimjer, prirodno bi bilo da se na ovom prostoru uključimo, na primjer, u pametnu poljoprivredu i da tu nekako s jedne i s druge strane damo određeni doprinos. Mislim, tu svako treba reći da krivat za to ne leži u gospodarstvu i u gospodarstvenicima nego je to nejako zajednički problem, odnosno zajednička krivnja i jedne i druge strane, i akademske zajednice, i nejako gospodarstvo i Sve su češće primjedbe nastavnika visokih učilišta na razinu znanja s kojim studenti započinju studij, posebno kad se radi o matematici. Što biste, po vašem mišljenju, što bi se tu trebalo promijeniti na prethodnim razinama obrazovanja u cijelom sustavu, provjere tako stečenog zdanja prije u osnovnoj i u srednjoj školi? Da, često puta u stvari u medijima i od različitih ljudi, pa čak i od nekih kolega, se često puta kritizira ovaj koncept državne mature koji je pokrenut prije nekoliko godina, koju ujedno služi kao prijemni ispit na, na, na fakultete. Međutim, ono što je moj stav, a to je da je državna matura jedan od najvećih, najvažnijih i najboljih projekata koji su se dogodili u povesti Republike Hrvatske. On je u principu smanjio stres kod učenika prilikom prijemnih, značajno je pojeftinio prijave, onemogućuje bilo kakav oblik e, varanja pri upisu. E, također prigovor toj državnoj maturi je da su zapravo studenti lošiji od kako se upisuju temeljem državne mature, a pri tome moram reći da mi se čini da većina fakulteta u stvari nije iskoristila sve mogućnosti koje ima, kao što su na primjer podizanje, zahtijevanje više razine znanja iz ne znam primjerice matematike, hrvatskog jezika ili stranog jezika, isto tako postavljanje nekakvog praga na upis. Mi smo vjerojatno jedini fakultet, jedini odjel koji je e, zapravo postavio određeni prag na upis, na, na, na, na upis temeljem rezultata državne mature. Bilo bi dobro kad bi se zapravo svi rukovodili tim načelom, ukupna kvaliteta ulaza bi sasvim sigurno porasla. Kada je riječ o zapošljavanju mladih stručnjaka, predstavnici gospodarstva rijetko ističu nezadovoljavajuću razinu stručnog, a osobito praktičnog znanja s kojim diplomanti napuštaju fakultete. Slaže li se da situacija ipak može biti bolja? Ba, naravno da se slažem u tom smislu i redovito vodimo pregovore sa predstavnicima IT sektora, financijskog sektora, razgovaramo i sa ravnateljima osnovnih i srednjih škola i revidiramo studijske programe u nejakim manjim mjerama. I upravo smo iz tog razloga i pokrenuli ovaj novi prediplomski studij matematike i računarstva i tu bi u stvari još želio reći vezano uz taj studijski program, da je to vjerojatno jedini studijski program u Republici Hrvatskoj, koji je nastao na način da je lokalna zajednica, odnosno lokalna privreda, zatražila nejakog partnera u okviru svojučilišta, u kreiranju novog studijskog programa koji će zadovoljavati njihove potrebe. Ja se nadam da smo tu sad priču završili. Za nekakve tri godine počet će izlazit stručnjstv iz tog područja, pa ćemo vidjeti kakav smo rezultat ostvarili. Kako ipak približiti matematiku mladim ljudima? Kako da ona više ne bude toliki bauki? Kako potaknuti ljubav vrema znanosti? Kako bi po vama trebao izgledati jedan sat matematike u obrazovanju prije fakulteta? E... Činjenica je da se zapravo od matematike novi ljudi boje. Njezine primjene se nalaze u svakodnevnom životu i naše mišljenje je da je to zaista važno. Naime, Vijeće Europe, Europska komisija 2006. godine donijeli su jedan dokument o, koji zapravo daje popis od osam ključnih kompetencija za razvoj cijeloživotnog obrazovanja. Na prvom mjestu je komunikacija na materinjem jeziku, na drugom mjestu je komunikacija na jednom stranom jeziku, a na visokom trećem mjestu je su matematičke kompetencije. E, nažalost, često sam znao čuti da se mnogi ljudi hvale s tim da im ne ide matematike. Baš sam nedavno slušao jednu emisiju gdje novinar se čudom čudi o tome što na pravnom fakultetu studenti imaju statistiku i on ne razumije zašto to treba jednom pravniku. Evo sukladno, na primjer ovom dokumentu Europske unije iz 2006. godine mislim da treba puno više dizati svijest o tome da je bez matematičkih kompetencija vrlo teško pronaći i raditi jedan ozbiljan posao koji se nudi na tržištu Europske unije. Možda bi bio bolji individualni pristup nastavi matematike? Kako se tome problemu može doskočiti? Da, moguće. Uh... Problem sa nastavom matematike kao i sa cijelom nastavom mnogih predmeta i na razini osnovne i na srednje škole je to što zapravo cijeli sustav funkcionira tako da imate pojedince koji sjajno rade svoj posao. S druge strane imate ljude kojima se to naprosto ne da raditi, a na kraju sustav jednako vrednuje i jedne i druge. Dakle, ne postoji značajne razlike između nastavnike koji puno rade i nastavnika koji nekako ne rade. Drugi problem je u tome što roditelji, dodatni problem su zapravo te silne instrukcije za učenike, pa i za studente, nažalost. Roditelji im često misle da se s instrukcijama rješava problem. Životim, generalno smo kao nacija prilično matematički nepismeni. I osobno bih savjetovao roditeljima da učeći sa svojom djecom svakodnevno osvježuju svoje matematička znanja, jer kao što sam rekao, upravo će ih to učiniti posebnijem koji god posao da obavljaju. Matematika je svakako prednost... U bilo kojem poslu. Kao je jedno od glavnih obilježja bolonske reforme često se navodi i mobilnost studenata. U sklobu programa Erasmus potpisani su sporazumi s fakultetima diljem Europe i naši studenti i profesori sve više koriste tu mogućnost. Možemo li to očekivati i obratnu situaciju, to je zgostovanje stranih nastavnika i studenata, što je za to preduvjet? Naravno da možemo, ne da možemo očekivati, nego tako nešto imamo, dakle ne previše, ali imamo. Svake godine dođe nam 3 od 4 studentova prve razmusa, imamo jedan do dva nastavnika. Sada, vjerojatno ste ispomenuli već vaš časopis Mathematical Communications, recite nešto više o tom časopisu samom. Mathematical Communications je međunarodni znanstveni časopis koji je citiran u relevantnim bazama kao što su Web of Science i Mathematical Review. I on se u stvari priznaje prilikom izbora u znanstveno nastavno zvanja. Želim istaći da je politika tog časopisa takva da se u njemu nikada ili vrlo rijetko objavljuju radovi naših ljudi kako bi se izbjegao neka mogući sukob interesa. U razmjeni za taj časopis redovito dobivamo stotinjak nekih drugih znanstvenih časopisa i na taj način obogaćujemo svoju biblioteku. Što je za vas odjel uh, Creation Operational Research Review? To je jedan časopis koji je pokrenut prije nekoliko godina zajedno u suradnji sa društom za operacijske istraživanje i četiri ekonomska fakulteta. To je časopis koji je posvećen takozvanim operacijskim istraživanjima. To je jedan oblik primjene matematike u različitim segmentima od ekonomije, medicine, kemije, biologije, politike dalje I to je dobar način za predstavljanje odjela u međunarodnom znanstveno istraživačkom prostoru. Opišite slušateljima kako izgleda jedno natjecanje na kojim ste sudjelovali i kojim se rezultatima najviše ponosite? Pa, kao što sam malo prije spomenuo, na odjelu za matematiku već dulji niz godina ulažemo dosta energije u rad sa, učenicima, sa studentima koji se žele, koje žele dodatno raditi u smislu pripreme za međunarodna natjecanja. Tu želim istaknuti da osim Zagrebačkog matematičkog ocijeka PMF-a u Zagrebu, na takvim natjecanjima redovito sudjelujemo mi, premda da u Hrvatskoj postoje četiri studija matematike, tako dakle, nekako tu smo drugi pored Zagreba, drugi jedini. E, ono što je posebno važno je da je ove godine takvo jedno natjecanje, International Mathematical Competition, održano u Bugarskoj, u Blagojgradu, i da smo na tom natjecanju sa dvije naše studentice, Marinelom Pilj i Petrom Stehlik postigli značajne rezultate. Mi ćemo razgovarati i sa studenticom Marinelom Pilj. Nešto malo poslije, da li se još netko možda ističe, ali biste voljeli još nekoga spomenuti? Pa osim, osim rada sa studentima vezan uz, uz matematička natjecanja, prije godinu dana pokrenuli smo i takozvano natjecateljsko programiranje i uskoro sljedeći vikend je u stvari jedno takvo natjecanje i nadam se da ćemo i tu postići odgovarajuće rezultate. Na prošlogodišnjem takvom natjecanju ostvarili smo značajno najbolje rezultate na razini su učilišta Josipa Izešta Osmara u Osijeku. Rezite nam gospodine Sabo, za kraj, ako nešto nismo spomenuli, da li još nešto zvelite poručiti slušateljima? Pa bi bih ustvari istaknuti da je studij matematike i računarstva, matematike ili računarstva nešto sasvim drugo u odnosu na druge studije koje se nalaze i na Osječkom sveučilištu, a i šire. Naime, studirati matematiku ili studirati računarstvo znači koristiti taj jedan čitav čitav spektar različitih načina matema, razvoja matematičkog zaključivanja. Mi se ne zadovoljavamo samo nekim pamćenjem gotovih činjenica, nego u biti uh, radimo, na, ra, radimo se naprom vlastite misli. To je neka bitna razlika između studenta matematike i računarstva i drugih studenta. I upravo zbog toga oni su cijenjeni na tržištu rada i najčešće poslove dobivaju upravo zahvaljujući tim njihovim kompetencijama. Ono što bi još volio da studenti matematike malo više posvete pažnju, to je da ulažu u sebe u smislu uh, da, se nauči, da, da, da, da budu besprikorno pismeni, da, budu, da se besprikorno znaju izražavati, da se besprikorno znaju prezentirati i da bi na taj, jer će ih u suprotnom neki drugi koji su u suštini lošiji od njih naprosto pregaziti na tržištu. E, hvala Hvala vam puno, veliki pozdrav za slušatelje interneta Radija Srijem i emisije Od faxa do faxa. Gospodine Sabo. doviđenja. Hvala vam puno, doviđenja. Pozdrav slušateljima emisije Od faksa do faksa Internet radio. Srijem. Na odjelu smo za matematiku, razgovaramo sa studentima Nikolom Prološićem i Marinelom Piljom. Nikola Prološić je predstavnik studenata na fakultetu, pozdrav. Pozdrav slušateljima. A Marinela Pelje ostvarila iznimne rezultate na natjecanjima iz matematike. Lijep pozdrav. Pozdrav svima. Da vas prvo pitam, oboje, kako ste vi izabrali vaš studij na kojem ste sada? Kada ste znali što želite? Opišite da neki svoj put? po pa još u osnovnoj škole znala sam da želim studirati matematiku, ona mi se nekako u srednjoj kristalizirala da želim ne, ići ne za profesora, nego eto, probati a Što vas motivira da se bavite poslom predstavnika studenata, da li postoji neka nagrada, materijalna, nematerijalna, za dobro obavljen posao predstavnika studenata. ili? Pa, tje, prijatelji, ja smo htjeli e, malo aktivirati studente na društveni, na, u društvenim aktivnostima, pa eto, ako uspijemo e, to popraviti, bit će bolje i nama i svima, tako U kojim se projektima sada bavite i kroz koje ste projekte prošli tokom studija? Uh, trebitno organiziramo Brucošijadu za studente prve godine, uh, to će se održati 9.11. u klubu Tufna, a sad za ostale projekte imamo puno ideja planova, pa ćemo vidjeti. Uh, Gospodica evo kako ste vi i kakav vaš put izgledao? Pa ja sam išla u srednju medicinsku školu, tako da sam nekako u zadnji tren odlučila upisati matematiku. Nisam to imala u planu, ali uh, mi na kraju studij ispao bolji nego što sam i zamišljala, tako da sam zadovoljna s tim. Kroz koje ste vi projekte prolazili, osim ovog natjecanja, na kojima ste ostvarivali rezultate, čega se još usjećate, Rado? Pa, u osnovnoj školi sam išla na natjecanja, ali u srednjoj nisam. Što se tiče samog fakulteta, sudjelujem u demonstraturama iz nekih predmeta i to je otprilike to, i u članstvog studentskog zbora. Što mislite da ćete dugo pamtiti iz vaših fakultetskih dana? Lanici se ujelu Lani održala studentska rostljada zajedno sa organizira organizirao za, zajedno sa firmom DACTA, mislim da to svim studentima bilo nezaboravno. Što ćete vi pamtititi? Pa pamtit ću svakako druženja sa prijateljima i neka velika prijateljstva koja su se rodila na ovom fakultetu, također zajednička učenja, a i sve te društvena događanja koja popraćuje studentski život. Koji su vam planovi za budućnost, jednom, me pričali smo kako je došlo, kako će dalje? Pa za sad neku dalju budućnost nisam razmišljao, ali mislio sam na krajem studija provati otići na Erasmus, studentsku praksu, kasnije, pa svakako bi ostalo u Hrvatskoj, a kako, šta, to ćemo vidjeti još. Vi? Pa također želimo stati u Hrvatskoj, konkretno u Osijeku jer mi se ovdje sviđa i ovdje su svi moji prijatelji i obitelj, a točno što želim raditi zapravo još uvijek ne znam, još sam uvijek u Nedomici i nadam se da ću kroz ove dvije godine diplomskog studija shvatiti šta bi to trebalo biti. A, gospodin... Prolašić, recite, što vi mislite da se može učiniti da se poboljšaju uvjeti studiranje u Hrvatskoj, čemu ste se vi nadali kada ste se odlučili za ovaj studij, kakvi će uvjeti biti i kako ste mislili da će to izgledati? Pa možda sve općenito više ulagati u obrazovanje, napraviti više studentskih domova, prehranu možda poboljšati poostalo više-manje ok. Što sam očekivao pa, pa sestram je studira mi na istom odjelu, tako da više manje sam znao kako će to sve izgledati i zadovoljan sam. Pa gospođo vi imate neke prijedloge što biste voljeli da se ipak. Promijeni? Pa ja sam za, zadovoljna sa uvjetima studiranja na našem fakultetu, sa profesorima i asistentima, ali možda e, je naš program i ovdje primijenjene Primjeren najviše prosječnim studentima, možda bi se trebali poboljšati uvjeti za odlične studente i možda malo. Uh, <laughs> sam malo. Bolje uvjete, jel tako ne, nešto da se nagradi uspjeh, da se nagradi talent. Možda bi trebalo biti više izazova za odlične studente i nekako uh, više zadaća i više individualnih uh, radova, seminara i možda bi se na taj način mogli poboljšati uvjeti. Da, individual, individualni pistor bi pomogao i lošijim studentima. Pa bi, ali ja mislim da je za lošije studente da, da profesori su dovoljno susretljivi i da imaju dovoljno mogućnosti kako bi ipak uspjeli završiti fakultet. Kada ste zavoljeli matematiku? Malih nogu ili je neki profesor zaslužen? Pa od malih nogu sam zapravo voljela matematiku, jer sam u osnovnoj školi u četvrtom razredu išla na natjecanja i imala sam dobre uspjehe. Moj tata je tada studirao strojarstvo u to isto vrijeme, tako da je on bio u tome, svemu i dobro, pomagao mi je, a on, kako i sva djeca voljela sam raditi ono što i tata radi, pa sam onda nekako s njim kroz to sve prolazila. Kada ste vi zavodili matematiku? Je ima neki profesor možda, se ja pojavio? više sestra kako je od malih nogome kako je krenula u školu, onda je kod kuće učila mene i mlaju sestru, pa eto, tu me već krenula, onda lagano, su, u osnovnoj školi su se pro, nasljednici jako trudili, trenirali za, na, za natjecanje i izdvajali svoje slobodno vrijeme zato i tu mi je ono. I škola je davala nagrade za svako natjecanje, tako da vidio sam da od matematike ima velike koristi. Svakako matematika je uvijek uvijek prednost. Smatrate li da vas je osnovno i srednje školstvo dobro pripremilo, da ima adekvatnu nastavu matematike? Pa, išao sam u dobro osnovnu i srednju, tako da je moja, moja situacija ok, a općenito mislim da je stanje jako loše. ali se možda trebalo, kao što je i Marinella rekla, više, vi, već se u petom razvijelu vidi kome ide matematika, kome ne, pa da se to odmah razvoji. Jednostavno, podijeliti loše i dobre studente, malo se više posvetiti dobrima jer ovako ono jednostavno ništa, potencijalno ostaje na iskorišteno. Gospođo se pitao kako je vaše iskustvo u osnovnoj školi, srednjoj s matematikom, ste tu isto trebali željeli neke izazov vam se pruži ipak. U osnovnoj školi je bilo dobro iskustvo ali u srednjoj nije, ali zato sam ja jel, sama kriva zato što sam upisala medicinsku školu. Od nas nije nikakvih bilo priprema i radili smo puno slabije gradivo nego gimnazije ali uspjela sam to sve nadokraditi i evo sad na fakultetu mi ide dobro. Znači osjećali ste se spremno za ovaj studij, znači osjećali ste se pripremljeno nakon osnovne škole i srednje? Pa osjećala sam se pripremljeno, ali sam morala puno sama raditi kako bi nadoknadila gradivo koje mi je falilo. I ono što je možda ipak bilo propusta. A vi, da li ste se osjećali spremno? Pa dosta, samo možda bih... Za, u srednjoj školi je problem što se integrali uopće ne rade, a to je odmah u startu nam bum, što je sad ovo, ali nismo to ni vidjeli. Tama krene državna matura, budu maturalni zavoje, niko ne razmišlja o tome, tako da se to gradi u ne obrata. to je jedina taj dio istakno kao problem. To, to uvijek bude ono, kad će mi to treba tu život? Neke se stvari ponavljaju previše, neke nedovoljno. I na kraju cijeli, cijeli faks je usmjerena Pogrešno se matematika i uči, umjesto da se nauči sami proces, da se nauči razmišljati matematički, neki učenici po po počinju napametišati matematiku i to im zadaje problem. A pa i sve ispadne kao šablona, a matematika je puno više od toga. Treba se misliti. Pa to, teorija je, matematika je jedna velika, ali znalost tako da, nije to samo tako. Rješavanje zadataka x plus y, ne, nije to, to. Da se maknemo od prošlosti, smatrate li da vas, vaš fakulta je dobro priprema za tržište rada, na što vam se studenti način žali, koje kakve priče čujete čega se boje? Pa mislim da je eto, posebno ovaj novi smjer da će to biti vrhunski stvar, da sam sada da upisujem faks, svakako bi upisao matematiku i računarstvo, nakon tri godine već ćemo biti, će studenti već biti spremni, a kamoli nakon pet, e, tre, studentski predstavnik sa nam tek dva tri mjeseca pa ne, tre, nismo još imali nikakih jel, ne, nikaki pretjeranih pritužbi, ali Očekujemo da će biti najviše sa rokovima, može dekanski ili tako je šta. što. vi bi gospođe očekujete na tržištu rada jednom kad završite fakultet? Pa ja očekujem da ću biti spremna za tržište rada, ali mislim da to naš fakultet pruža i da je među boljim fakultetima što se tiče tog pripremanja za tržište rada. Što biste savjetovali budućim studentima pri izboru fakulteta, zašto vaši zabrati? Koje kriterije oni trebaju zadovoljiti prije nego što se upišu? Svako, bilo kakva stemu zanimanja. Treba raditi ono što, što, te, što, što te zanima, al ipak novac je novac, pa, a novac je u prirodi samo matematičkim smjerovama, elektrotehnika i slično. A, zašto naš odjel? Pa eto, eto na, kao što je proračun rekao, skoro više već na promociji se 80% posto je zaposleno, znači šest mjeseci nakon toga al, nakon, nakon diplome Kasnije su, plaće naših, naših alumno članova su puno veće nego ostatka, ostatka Hrvatske. Isto tako uvijek postoji neprekidan. Ne, mogućnost za neprekidan napredak. I to. Što biste vi savjetovali budućim studentima Zašto vas izabrati? Pa odjel za matematiku je jedan mali odjel, ali zato su svi profesori jako pristupačni i prilagođavaju se svim studentima i na našem odjelu je stvarno lijepo studirati, a pogotovo ako volite matematiku i ako ne može niko studirati ko ne voli matematiku i ko nije zato, ali svakako dobro dođe i to što je mogućnost zapošljavanja velika i što su plaće relativno visoke i velika je mogućnost za napredovanje i za rad u mnogim e, firmama e, i mnogim granama industrije. Mm, gospodin Pološić, recite što vas motivira na ovaj studiji, što vas gura osim ljubavi prema matematici? Eto, razmišljam što ću raditi, čim neću se baviti. Ne, Tredetno još ne znam o koji ću dipomski smjer upisati, ali je polje jednako mi interesira i financije i računarstvo. Oba, obja, oba smjera su vrhunska i tako da, što me motivira, pa eto, najviše to, što ću raditi, ali, kako će to sve biti, ali, mislim da će biti jako zanimljivo. Nešto vas motivira? Pa motivira me to što želim uh, steći naj, najviše moguće znanja za uh, dalje, daljni uh, život, uh, motivira me to što bi možda htjela ostati na fakultetu, pa uh, želim ovdje ostaviti što bolje dojam na profesore i želim kada jedno, jednog dana budem išla na razgovor na pos, za posao, da budem spremna za sva pitanja, da znam što više i da što bolje obavljam svoj posao. Da li biste voljeli biti profesorica možda ovdje na fakultetu? Svakako razmišljam o tome, ali trenutno još ne znam, još je dalek put predovnom. Što vam je na studiju do sada, evo, gospodin Nikola može reći prvi, bilo najteže? Kako ste se nosili s onim danima kad nismo baš optimistični puni energije? Pa, evo, sad sam završio drugu godinu. Funkcije više varijali taj predmet je bio šok. Ali eto, i svi moji kolege su u istoj situaciji tako zajedno smo to proživjeli. A pa vama? Možete ponoviti. <laughs> Što vam je bilo najteže? Kako ste vraćali optimizam? Uh, Najteže su ispitni rokovi svakako kad dođe to vrijeme kada se puno uči, ima se puno obaveza, onda onako uh, budu nekad teški dani, ali naučila sam da u to vrijeme ne treba donositi nikakve odluke, nego onako malo odmoriti i uh, odspavati i sad će kad i sutrašnji dan uvijek bude bolje. <laughs> to moram i ja isto napomenuti. Najbitan je taj odmor, malo ipak predaknuti, znači <laughs> nešto što nas ipak može opustiti. To, svakako, ja. ne, to je glavno. Bez toga nema završetka studija, ako se ne znamo opustiti. Pa ako je samo knjiga, knjiga, onda eto, nije, nije baš. Treba i malo i društveni život i ja. Nikako to je ne je isključitelj. Koliko ste zadovoljni profesorima? Postoji li neki profesor koji je ostavio poseban dojam na vas? Uh, na prvoj godini posebno uh, Soldo. Profesor Soldo, on je bio odmah ono šao prvo predavanje, prve vježe... Pš, a sad na drugoj godini profesorica Jelena Jakovljević nas nekako zrači pozitivom, bi čini ovaj odjel lijepim mjestom za studiranje. Da li na vas neki profesor ostavio dojam? Pa ja bi istaknula profesora Burazina zato što je on izrastao predavač koji zna toliko toga i ne znam, njegova predavanja su mi bila najzanimljivija i naj, najdraža. Da li da li uopće želimo spomenuti koji ostavio loš dojam? Pa mislim da na našem odjelu stvarno nema uh, profesora koji su loši, svi su odlični i na, na svoj neki način su posebni, ali uh, svi, se, svi daju svoj maksimum i trude se i stvarno vole svoj posao i to se vidi. I mislite li da stud ide u dobrom smjeru? Čula sam, ipak imate optimizam, volite vaš... Uh pošodio. Pa Vide sigurno da smjera su rukunska i izborni kolege su vi ću na trećoj godini nosi i ne znam pa hoće 37 etcs bodova znači sami možete birati očno, ništa ne, niko vas ne može vas ne tira da, da slušate nešto što ne želite. Je, Tako da to je odlično. A mislim da će biti još i Pa ja isto također mislim da svi da u dobrom smjeru i da puno se radi da se što više poboljšaju uvjeti sudiranje. Da li ste vi sudjelovali gospodine Nikola na nekim natjecanjima možda isto? Tu na faksu nisam prije, u, osnov, u osnovnoj i srednjoj školi sam išao na ono, žapanijsko natjecanje, a poslije na Fakse sam malo <gledanje> da zakazao. Pričate nam vi, gospodin Opilj, kako je izgledalo to natjecanje, kako ste se osjećali na njemu, kako ste uspjeli ostvari dobar rezultat? Pripremali smo se, ja i kolegica Petra, cijeli drugi semestar. Sudjelovali su jako puno asistenata sa ovog oddjela, u svom području, tako da je bilo jako kvalitetne pripreme. Natjecanje je bilo u Blagojevgradu, Bugarskoj, to je međunarodno natjecanje i dolaze studenti, najbolji studenti iz svih dijelova svijeta, tako da je vrlo jako natjecanje i mi smo jako ponosni na naše rezultate. A ako se i ne, ne, i ne pobijedi, barem smo otputovali malo na neko drugo mjesto drugi grad svakako preporučam svim studentima da se uključe, zato što se steknu brojna prijateljstva i upoznaju, upozna se tamo puno ljudi, a sam, sam ishod možda toliko i nije bitan koliko cjelokupno iskustvo. I za kraj, da li vi možda, evo gospodin već rekao da misli o tome, planirate o Erasmus program negdje u inozemstvo? Pa ja za sebe to ne planiram za sad, a mislim da će tako i ostati. Ured, hvala vam puno, veliki pozdrav za slušatelje internet radija Srijem, gospodine Nikola Prolaščić, pozdrav, pozdrav gospođici Marineli Pilj. Pozdrav. Hvala vam puno na vašem vremenu. Još jednom lijep pozdrav našim slušateljima za emisija od faksa do faksa. Slušate i našu iduću emisiju, lijep pozdrav, emisiju pripremila Sanja Bereć, tehnički obradio Robert Pavelić.